Jó estét kívánok, ez itt a Walk-tügödőr, Together, Rock Together a Civil Rádió FM 98-on, és ma esti vendégünk Mennyhárt Jenő, az Európa kiadó frontembere. szerusz. szerus. Hogyan barátkoztál meg, ismerted meg a zenét, mint fogalmat, mik voltak az első zenei élményeid? Én az 50-es évek végén születtem, és tehát ez azt jelenti, hogy kisgyerek az a 60-as években voltam, és volt egy, vagy van egy, Nálam nyolc évvel idősebb bátyám, aki ugye ebbe az időbe kamaszodott, mikor én a hat éves voltam, és vele egy szobába laktunk. Úgyhogy én lényegében beleszülettem a hatvanas évek rockzenéjébe, ami hát így akkor kezdődött Magyarországon, de hát így Európában is, tehát a világon is. A es évek vége, hatvanas évek elején, amit hát akkor úgy hívtak, hogy beatzene vagy rockzene, és hát ez nem csak zene volt, hanem egy kultúra is. Tehát itt e, tulajdonképpen ez egy ilyen generációs kultúra volt, egy konzervatívabb helyzettel szemben egy akkori generáció, egy szabadabb élet ideájával vágott neki az életnek. Ehhez a rock és a beat zene egy ilyen fontos kultúrális dolog volt. Nekem ez szólt, ez tényleg nekem olyan volt, mint az anya tey, milyen olyan mambo magnón, azok ilyen kezdetleges, szalagos magnok voltak. Egész nap szólt a zene, partik voltak a gyerekszobámba, úgyhogy nekem ez nagyon otthonos terep. Így kezdődött, és hát érdekelni is kezdett a zene, de hát akkor nem nagyon volt erre más forma, ha mondjuk egy gyereket érdekelt a zene, mint hogy beiratkozott egy zeneiskolában hangszer tanulni, ez velem is így történt, zongorázni iratkoztam be, de hát az meg ennek a másik fele volt, mert az meg ilyen kodálymódszerrel, szolfés, ja, hagyományosan tanítottak, úgyhogy hát az engem nem vonzott annyira, azért egy öt évet lenyomtam, és mondjuk ezt úgy találtam, hogy akkor nagyon nem szerettem, de azért később nem volt baj, mert egy kicsit képbe voltam ilyen összhangzattanban, meg zenei kérdésekben. A kodálymódszer az, ami elvileg jó módszer, gyakorlatilag az átadásával néha vannak problémák. Ez nálam is így volt, amikor karnétozni tanultam, hogy ez egy szempont volt, ami elvette a kedvemet magától a zenétől. Aztán persze újra felfedeztem, egy sokkal intuitíva módon, de hogy ez sokaknál nem válik a fejlődés előnyére. A kodálymódszer annak jó, aki mondjuk profi zenész akar lenni, és szerintem ahhoz képest sok ember nem feltétlenül azért tanul gyerekkorában, mert már úgy döntött, hogy ő profi zenész lesz, hanem szereti a zenét és szeretne a játszani, vagy hangszerekem. Egy kicsit ez mindenkit úgy képeztek, mint egy potenciális zongora művész, és hát ez sok embernek így elveszi a kedvét. Tehát azért most már vannak a, a, így a világban, hogy hát a Magyarországon csak ez, mindenki ezzel a módszere tanítod. Vannak olyanabb módszerek, amik így jobban figyelembe veszik a sokféleséget, meg a gyerekek, hát gyerekségét. Így van, is ez a gyerekség akkor, mint hogy sokaknál, később ontakozott ki ezek szerint, amikor te is szerettél volna a zenét létrehozni, nem feltétlenül zongorával, hogyha jól értem. Igen, engem aztán elkezdett, a bátyám elköltözött, megint én nagyon sok zenét hallottam, szóval ez most így hülyén fog hangzani, de valanképpen ez tényleg úgy volt, hogy én úgy 12-13 éves koromra már telítve voltam ezzel. Úgyhogy elkezdtek más dolgok érdekelni inkább. Abba is hagytam az zongorát, és más dolgokkal foglalkoztam, komolyan sportoltam. Aztán nem is foglalkoztam nagyon zenével, már gimnazista voltam. Jócskán benne voltam a gimnáziumban, amikor így elkezdett érdekel a jazz, jazz rock, ami egy kicsit onnan jött, hogy egyrészt a beatköltőket, tehát keroák, aki mondjuk pontíró, de költők és beat írók, amik magyarul hozzáférhetőek voltak, ami nem volt sok. Őket olvastam, és ezek jobbára a 50-es években írottak, és a jazz kultúra mentén voltak már zenei értelemben. És megéreztem azt a pillanat, az életnek azt a világált, amik ott vannak az élet, zeneisége, a pillanat, költőisége, a sors esetlegessége, útszerűsége. Tehát én akkor gondolkodásilag ebben voltam, és zeneileg is ez vonzott, mert ebben fejeződött ki, akkor ez a legjobban számomra. A rockzene pedig ez a 70-es évek közepe volt, az, az teljesen érdektelen volt nekem. Tehát azok a zenekarok, akik akkor voltak, egyáltalán úgy éreztem, hogy hozzám nem beszélnek. Meg az emberekhez jazz foglalkozni, akkor könnyen... Bele egy ilyen elitista gondolkodásba is, és ami velem is így volt, hogy a rock az így a póri, kulturális köznépi dolog, és a, a white a kifinomult emberek azok, azok a jazzben ez, ez mégiscsak egy bonyolultabb, cizelláltabb kifinomultabb zene. Úgyhogy én is így voltam vele, kicsit le is néztem a rockzenét a gimnazista koromban. És aztán tök véletlenül Kis Laci, aki az Európa kérdéből később sokáig basszusozott, egészen a, eddig az éjjel múlt évi. Vele voltunk gyerekkori barátok, és hangszerek kerültek hozzánk, egy basszus gitár, meg egy gitár. És akkor azon elkezdtünk játszani, de hát igazából jazz zenét szerettünk volna játszani, de hát még a hangszerünk alapjait se tudtuk. Úgyhogy elkezdtünk játszani ilyen hangszer tudás nélküli jazz, jazz rock zenét, bluesos dolgokat, hát ami, amiket úgy tudtunk, de hát nem nagyon tudtunk semmit eleinte, csak ami úgy sikerült véletlenszerűen. És akkor így kezdődött, hogy elkezdtünk zenélni. Csináltunk is egy zenekart, Orgazmus néven, az már talán a gimnázium legutolsó osztályában volt. Ami egy ilyen zenekar volt, hogy tulajdonképpen instrumentális zenét csináltunk. Ezt nagyon élveztük. Tehát ez volt az, az időszak, amikor már nem csak hallgattad a zenét, ezt az egész életérzést, hanem elkezdted csinálni is. Hát igen, milyen, tényleg ilyen gimnazista zenekar szintjén, de is hát nem voltak nagy ambícióink, tehát nem az volt bennünk, hogy nem majd, de... Nagyszerű zenészek leszünk, de hát akkor pont a rockba is, meg a jazzbe is olyan helyzet volt, ugye? Hát a jazzbe értelemszerűen, a rockba pedig egy olyan időszak volt, ahol hát nem is nem volt tere olyanoknak, akik nem játszottak barom jól a hangszerükön, ez egy a progresszív rocknak volt a úgymond így hívták akkor ezt a műfajt az időszaka, tehát ott tényleg olyan megszólalások, meg hangszertudások voltak, hogy Reálisan nem is nagyon gondolkodhattunk azon, hogy mi, akik úgy épp, hogy egy-két akkordot tudtunk a hangszerünkön, most majd egy héten kipattanunk és játszettünk, de hát nagyon fiatalok voltunk, tehát nem meditáltunk mi ezen olyan nagyon sokat. Mindkettőnket, különben a zenénél szerintem akkor van, hogy jobban érdekeltek a művészetek, kislaci filmrendező akart lenni, és nem tudtam mi akarok lenni, de... Engem is kicsit jobban az a világ vonzott, úgyhogy jártunk filmklubokba, olvastunk egy csomó anyagot, irodalmat, szellemtörténeti dolgokat, úgyhogy inkább mi erre a világra figyeltünk. Take your protein pills and put your helmet on. Ten, run comes on it's a major part. Seven, six, commencing fly down, engines on. Three, two, checking in, vision and make be with you. <laughs> This is Ground Control to Major Tom You've really made the grade And the papers want to know whose shirt you wear Now it's time to leave the capsule if you dare This is Major Tom to Ground Control I'm stepping through the door. I'm floating in the most peculiar way And the stars look very different today Go home. tell my wife I love her very much. She knows. Ground control to Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me? Major Több interjút olvastam, illetve hallottam veled kapcsolatba, ami arról szólt, hogy volt egy bizonyos pont az interjúkban is, meg az életedben is, amikor felfedezted a pankot, a pankrokkot, és tulajdonképpen ez az egyik fő ok, miért meghívtunk ebbe a műsorba. Mikor jött el ez a pillanat, és melyek voltak azok a hatások, amiket meg tudnál említeni, mint prominens képviselői ennek a műfajnak? Engem 1977-ben elvittek katonának, akkor én 18 éves voltam, tehát lényegében azt követően, ahol itt tartottunk a történetbe, hogy egy kicsit gimnazista zenekarc épp, hogy elkezdtük, talán két vagy három koncertünk volt, és aztán vége lett a gimnáziumnak, és én mentem két évre katonának. Ez azt jelentette, hogy teljesen el voltam zárva mindentől, plusz hát belekerültem egy nagyon más világba, ami hát a magyar hadsereg, akkor az, hát egy 18 éves embernek az egy kemény, felnőtt helyzet. Próbáltad elkerülni azért a katonaságot? Nem tudtam elkerülni, mert nem volt rá időm. Tehát azt mindenki úgy próbálta elkerülni, hogy próbáltam volna, ha erre bármennyi időm van, de én nekem úgy nézett ki, hogy rengeteg időm lesz, mert akkor, akkor kezdték vinni a ratkó gyerekeket, akik nálam 5-6, 4-5-6 évvel idősebbek voltak. Tehát nekem elvileg volt halasztásom is. Én egy magánéleti helyzet miatt kerültem a katonassághoz, mert már akkor két éve volt egy gimnáziumi szerelmem, akivel nagyon jól megvoltunk együtt, és az ő apja egy diplomata volt, és hát neki nagyon nem tetszett, hogy egy ilyen fiúval jár az ő lánya, mint én, és hát látta, hogy ez jó, megvoltunk, ez, ez többször így voltak is ilyen családi botrányok, hogy miért van velem, és akkor ez gondolta, hogy akkor ezt nem így intézi el, hanem úgy, hogy engem azonnal elvitett katonának. Úgyhogy így nem maradt időm semmire. Én nem is vártam behívót. Sőt, volt egy effektív érvényes halasztásom, amit formálisan kértem. De hát, ha akkor egy ilyen kommunista tisztviselő másképp gondolta ezt, akkor nem volt mese. Azt álltunk És hát azért úgy arra is figyelt, hogy nehogy véletlen Budapestre kerüljek, ugye, mert akkor, és, tehát, hogy úgy el voltam téve az útból. És hát ezt tudtam, hogy ez történt, ugye, mert a halasztás miatt volt, tehát nem is félztem be a gimnáziumot, ha is kirúgtak, tehát egy olyan kicsit a helyzetben voltam, hogy azt éreztem, hogy keményen jön szembe a világ. És hát a legjobb helyre kerültem ilyen szempontból, mert a keményen jön szembe valami, akkor a hadseregbe tanulja meg leginkább az ember, hogy hogyan lehet ezzel keményen szembenézni. Úgyhogy volt egy ilyen alaphelyzet. Na most én azért néha hazajöhettem, nem tud gyakran. Lett egy-két új barátom a régi barátaim révén. Ismerősem inkább, mert nagyon... Nagyon sok időnk nem volt arra, hogy összebarátkozunk, mert én egy-két napokra tudtam, nem tudom hány hetenként jönni. De minden esetre Molnár Gergelyel is megismerkedtünk. Ő a Spyons együttesnek lett. Nem sokkal azután, hogy megismerkedtünk vele, a zénekese, meg a. Tulajdonképpen, hát azt mondják el, hogy frontember, de. Itt nem csak olyan értelme frontember, hogy ott áll -e, hanem így a, ennek ő volt egy a szellemi kitalálója és vezetője. És ez azért volt érdekes, mert ő írogatott dolgokat, és ez minket nagyon érdekel ennek a kultúrának a kapcsán. És az ő írásai kerültek a kezembe. Volt Andy warhol írása, a korábbi, a 60-as évek kommunamozgalmairól a Luri, David Bowie, tehát nálam így kerültek be ezek az emberek a képbe, és kezdtem is hallgatni, és ezzel egy időben kerültek a kezembe punk kazetták, Sex Pistols, ami akkor egy teljesen új zenei volt, ez ilyen egy-két embernek volt kazettákon egy-egy dolog. Voltak előadások is, amikor véletlenül úgy voltam otthon, hogy el tudtam menni akkor Ganz játom a Ganzmávok Műfházba jártam a Moner Gergely előadásaira. És ez nagyon megérintett engem, mert ez volt az a szellemi helyzet. Illetve talán azt mondanám, hogy a Sex Pistols esetében zenei helyzet is, amikor azt a azt az energiát, azt a hangvételt uh, hallottam meg, ami valamikor nagyon kifejezte, ami akkor bennem volt. Azt gondoltam, hogy ez nagyon érdekes, ez az. Katona voltam, tehát ez, ez inkább csak olyan megérintett és izgalomba hozott, és ráirányította a figyelmemet erre. De már a katonaság végefele volt 1979-ben, hogy egyszer pont úgy engedtek haza, hogy volt egy Molnár Gergely koncert az alatt, az idő alatt, amíg én eltávozáson voltam. Ez Pécsen volt az egyetemem. Lementünk oda néhányan. Hát a koncert az a negyedik vagy ötödik szám után technikaikokból félbe szakadt, de nekem elég volt az a négy-öt szám, hogy lássam, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy az ember ezzel a, ezzel a médiummal, hogy rock and roll, ezen a nyelven, tényleg releváns dolgokat közöl, és megjelenít olyan indulatokat, szenvedélyeket, amik hát benne vannak, és akkor már azt gondoltam, hogy én egy zenekat fog csinálni, amikor nem sokára leszerelek. És ezt a volt, ők nem sokkal ezután el is hagyták az országot, nem kis részben azért, mert rendőrőri retorzió követték azt a néhány koncertjüket, ami volt, hiszem összesen volt három vagy négy, de hát az egyéb tevékenységüket is. éppen ők elvetették a magot ehhez a dologhoz, és a, én már akkor úgy szereltem le, hogy arra készültem, hogy egy koncertfők csalájások fölvették a számaikat kezdetleges a stúdió körülmények között, úgyhogy volt alkalmam az ő azért egy párszor meghallgatni, és tulajdonképpen az nekem egy ilyen kiindulási alap volt. Nem olyat akartam csinálni, hanem ott volt valami komplexen megjelenítve, amihez képest úgy gondoltam, hogy ez megadja kereteit annak, ahogy én, én is szeretnék megjelenni. A Spions tulajdonképpen az egyik legelső magyar pangzenekarnak tekinthető. Hát én nem az tudnék első... előbányászni korábbról. Így van pangzákat, de hát katona voltam, úgyhogy lehet, hogy valami zene történésselő bányász valamit. De tulajdonképpen szerintem, amennyire én tudom, ezt a Mónár Gergely figyelt fel erre igazán, és ő tudott néhány nyelvet, azt hiszem, angolul és franciául, úgyhogy ő, amennyire lehetősége volt -e ennek utána is. Jár. Tehát egy kicsit ennek a szellemét azt, azt az ő tanulmányaiból lehetett el össze, meg az ő előadásaiból megismerni. Úgyhogy ez az is hozzá tartozik, hogy akkor egy állami média volt, tehát szó nem volt a pankró. És God a fegybry. Bizon szobrát ledöntik a forradalma beérnek a globális faluk felett. Istenem, micsoda ének? Ez lesz az utolsó nyarunk! Drágám, vége az évnek! A tél, amit úgy akarunk, Megtisztít engem és téged! Hallom, Fogatnak a fegyverek, a seregek, harcra készek. A városból menekülj el, a lakásod, aktív tűzpészek, a bombák, Lassan lehúlna Amsterdam ég És ég a tenger Istenem, micsoda színház Milyen rengeteg ember A lángszóró éjszakáján Számolj! Az egyetlen dolgot, amit én valaha olvastam akkor a pankró.tardos Péter tollából olvastam, aki egy ilyen hát egy ilyen zene volt, egy ilyen idősebb úr volt már akkor is, ki hogy ez micsoda szörnyűség, biztosító tükkel átszúrják a fülket, nem is tudnak zenélni, és agresszíven fellépnek, és... Még, még egy, egy rendes gitárszóló sincsen benne. Igen, és, és írt valamilyen, teljesen nevetségesé, vagy valami ijesztő jelenséget, tehát úgyhogy Szerintem ennyit lehetett tudni körülbelül akkor a punkról, ha valaki nem volt benne ebben a különben nagyon szűk fiatal értelmiségi rétegben Budapestre. Egy negatív esemény, tehát a katonaságba való <gül> bevonulás segített mégis arra rá, mind kulturálisan, mind más szempontból, hogy ez megérjen benne. Tehát, hogy érdekes, hogy milyen nem várt események jönnek el az ember életében, mi teljesen Máshogy alakítják olyan szempontból, amire egyáltalán nem is számít kés. Persze az élet egy folyamat, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem ér véget, vagy nem lehet kiragadni egy-egy eseményt, és azt mondani, hogy most fú, ez baromi jó, vagy baromi rossz, mert aztán folyik tovább, és, és akkor együtt kontextusban ez máshova kerül. Az biztos, hogy nagyon sokat segített, mert alatt megkemély, egyrészt nem fel kellett nőnöm ott egyedül. Másrészt, hát az úgy megkeményíti az embert a katonasság. Tehát mindenképpen volt bennem egy akarat, egy, egy erő és egy bátorság, és egyfajta céltudatosság, hogy én ezt meg akarom csinálni, és ezért elég gyorsan meg is csináltuk, mert én ugye 79-be szereltem le, és ugye az urh együttes. Rá lényegében egy évre, mert 79. augusztusába szereltem, és az URH meg 80. szeptember 13-án lépett először színpadra. Nem tudom, megpróbáltál-e már elképzelni engem a sláger? Nyitott Mercedes öngördülök a reptéri úton, két oldal tél szegútól sok kísérre. Barátságosan is Az autó egészen a gépig vissz. Kinyílik a gép ajtaja. Kilép egy férfi. Lezül a és szájol a Keletről jött diplomatának gondolná az ember, pedig el is megismerem a nyakában tekergő óriási éndorról. kezdtem a választási beszél. Igen, hogy jobban jársz velem, szavaz rá. Bizon magat, hogy úgy vagyok szép, ahogy az neked jó. Te szabad, a te szavad, a döntő szó. Szavaz rá. Emlékezz majd arra, ami most van. Lépj be a fülkébe, gondosan húzd be magad magad a függönyt. A borítékban egy cédulát találsz, húzd át a másik nevedre. Gondosan ragazz a borítékot és dobd az ornába. Emlékezz majd arra, ami most van. Meg is választottál, taul válik minden álmod, pontos döntést hoztál, sikerült engem megtalálnod. Tudom, eddig mindegy volt. mostantól pontos lesznek. Nem is a megmentő. nem is megküzdhetnék is se lett. Nincs titkos, Nakulátom, ő élek, meg, és üdvözlőzek téged. Lenyel, Csercsser és Klára Cekki nem Én vagyok a megbízható antikulturista, a monumentális propaganda tárgya. Szavazz rád, Undor és rémület modell, szavaz rá! Mindenki minket figyel szavaz rá, válasz meg, szavazz rá, válasz meg! Szabasz rám, szabaz rám, szabaz rám, szabaz rám, szabaz rám, szabaz rám, Hogyan alakult az URH és kik voltak az alapító tagjai? Kis laci össze, és meg volt egy fiú, akivel jó barátságba lettem. Billentyűzni tudott Gerő Andrásnak hívták, ő is játszott velünk, csak ő ponton úgy döntött, hogy emigrál, és elment Svájcba, emigrált is Svájcba, úgyhogy ő akkor pont mire az ugerha elkezdődött, már nem le, de ő is játszott velünk egy darabig. Somoskói Lajost ismertem ebből a körből. Ő mondta, hogy tud gitározni és szívesen játszana velünk, mondtuk, hogy jó, szerettük Somát, mondtuk, egy jó, jó, jöjjön. Úgyhogy ő is velünk volt. Hát ilyen lakásokon zenéltünk, próbáltunk összerakni számokat, hát semmi nem volt sürgős, tehát nem az volt, hogy fú, mi most összerakunk egy zenekart, és akkor koncertezünk már csak azért sem, mert akkor nem volt ilyen nagyon reális lehetőség annak, hogy koncertezünk. Tehát amit mi láttunk, az az volt, hogy a Molnár Gergelyek csináltak koncerteket, majd három után a rendőrség olyan pressziót gyakorolt rájuk, hogy el kellett hagyniuk az országot. És akkor az volt Magyarországon hogy hogyha bement az ember egy kultúrházba, akkor ori bemutatása kellett ahhoz, hogy őt felléptethessék. Ugye nem voltak ilyen koncertek, tehát nem nagyon tudtuk, hogy hogyan hát illetve ilyen kamikáza módon képzeltük el, hogy csán koncerteket, aztán majdha ennek eljön az ideje, és aztán lesz, ami lesz, aztán lehet, hogy nekünk is menni kell majd, vagy mit tudom én. De nem volt ez ilyen nagyon végig gondolva, hanem ez volt a környezet. De már csak ezért sem, tehát ma ezt egy kicsit nehezebb megérteni, mert ugye összeállt az ember programot, és akkor elkezd koncertezni, de akkor ez nem így volt. Így aztán játszottunk lakásokon, és hát elkezdtünk csinálni számokat, de még az, az se volt az elején. Én gitáros voltam. Nem az volt, hogy én például saján verseket, gyerek a kislaci, legvégig végig írta a kamaszkorát versekkel, én meg soha nem írtam egy darab verset sem meg semmit. Úgyhogy nekem nem tetszettek a Gergely szövegei, nagyon nagyra is értékeltem őket, és azt gondoltam, hogy na én biztos, hogy soha nem írok, de hogy egyáltalán semmi se írok, szerintem. Mert az nem az én világom a szavakkal. És költészet se nagyon érdekelt, és fogott meg. Nagyon rossz technikával gitároztam nagyon sokat, akkor, mert ugye akkor határoztam el, hogy ezt fogom csinálni. És ráadásul volt egy éve munkám is, ami kemény fizikai munka, munka volt építkezésen. És hogyha már teljesen össze akarom rakni a képet, volt egy slendrián orvos, aki amikor már baj volt, akkor azt hitte, hogy én csak ki akarom iratni magam a munkából. Úgyhogy baromira nem figyelt oda. Az lett a végén, egy nagyon súlyos, de tényleg nagyon súlyos ihüvegyulladásom, amit hét hétig volt gipszbe a kezem. Az nagyon sok. És akkor azt is mondták, hogy saját többet nem fog gitározni. Úgyhogy itt álltam ezzel az orvosok hogy mondták ez. Ittáltam ezzel a helyzettel, és akkor mi már próbáltunk. Úgyhogy akkor elkezdtem énekelni, és eleinte blabláztam, aztán nézegettem verseket, találtam verseket, amiket úgy gondoltam. Ezek nem olyan célra, hogy aztán majd megcsináljuk, csak hogy egyáltalán legyen valami. És akkor elég nyilvánvaló volt, hogy hát ide kell valami szöveg. Gitározni nem tudtam, úgyhogy én elkezdtem szövegeket írni, ahogy akkor kijött belőlem Ezek elég rossz szövegek voltak, de volt benne egy-két nem rossz sor. És akkor ezt csináltuk hónapokig, és aztán volt egy hosszú szakasz, amikor az én akkori barátnőmnél próbáltunk egy házban, de aztán én összeveztem a barátnőmmel, úgyhogy el kellett jönni, akkor itt volt hely, ahol próbáltunk, és akkor egy barátom, Csányi Attila, elintézt hogy a kulig Gyula pszichiátriai klinikán. És itt lenne is egy referenciám. Be is tudom konkrétan olvasni egy független médiumtól, hogy próbahelyük a Szemmelweis Egyetem Kávárjátéri téri pszichiátriai ambulanciájában volt. Egyes források szerint a Balaton együttes egyik együtt tagja szerezte nekik, mások szerint a pszichológiát hallgató Somoskói kapcsolatai révén jutottak hozzá. Ugyanitt léptek fel először 1980. szeptember 13-án, igen, és hát ő, az, ha beleszóltak, akkor az forrás nem stímem, ez Csányi Attila, aki jó barátom volt, és az akkori barátnője volt a Gerevics doktornak egy asszisztense. És is így kerültünk oda, de ez nem egy lényeges elem, de így kerültünk oda. Egy szempontból lényeges csak, és az a kérdésem igazából, hogy van-e valamiféle kapcsolat a két jelenség között a Kramps zenekarral, az ő történetük pedig úgy szól, ezt angolul fogom mondani, a hallgatóktól elnézést kérek, aki nem tud. In June 1978, they gave a landmark free concert for patients at the California State Mental Hospital in Napa, recorded on a Sony Portapak video camera by the San Francisco Collective Target Video, and later released as live as Napa State Mental Hospital. Aha. Hát ez nagyon hasonló történet, Igen. mert mi is aztán, most egy kicsit előre a történetben, de tulajdonképpen végül mi is a próbálás fejében ott kellett, hogy adjunk egy koncertet. És különben ez gyorsította fel az eseményeket, mert én akkor még nem gondoltam, hogy mi koncertet. Dobosunk például nem is volt, de számaink sem voltak készen, és akkor volt egy ilyen nyomás, hogy ott pont szeptember 13-án ilyen pszichiátriai napok voltak. Ez ugyanis nem egy hagyományos pszichiátiai klinika volt, hanem egy progresszív, tehát egy ilyen nappali hely, ahol ezek az emberek tulajdonképpen ilyen tevékenységeket folytathattak. Tehát nem egy ilyen kórházi bezárt helyzet volt. Tehát ott voltak rajzterápiák. Tehát amik később már elterjedtebbek voltak, de akkor nem nagyon voltak ilyenek. Progresszívebb inkább rehabilitáláson. Rehabilitáláson igen, és ráadásul nyitott volt olyanoknak is, akik nem voltak effektív páciensek a SOTE klinikán, hanem deviánsok voltak, tehát droghasználók. Tehát ők is bejöhettek oda, és ott tevékenykedhettek, és pszichológus is, tehát terápiák zajlottak. Ez egy progresszív hely volt, és tulajdonképpen így kerülhettünk be mi is oda, hogy mi meg egy ilyen zenekar voltunk, akinek nem volt helye. Úgyhogy bizony szempontból odatartoztunk, csak eljött az a pillanat, amikor mindenkinek számot kellett adni valami fajta tevékenységről szeptemberben, és akkor meghívták a hozzátartozókat, barátokat egy ilyen nyitott napra. Nekünk az volt, hogy koncertet kell adni. És akkor én próbáltam elintézni a Gerevics hogy ez lehetetlen, mert se dobosunk, se kész számaink. Mondta, hogy azt mutassuk be, ami van és azt meg nem akartam bemutatni, és így akkor kezdődött egy ilyen kis kapkodás, és így került le Müller Péter, akit én nem ismertem akkor még, ő végzős filmrendező volt abban az évben, tudtuk, hogy ő ismerte a Molnár Gergelyt, jobban voltak, egy kicsit ott a Spions körül tevékenykedett is, és hogy neki vannak szövegei. És gondoltuk, hogy nagyszerű, akkor majd megúsztuk ezt úgy, hogy akkor ő egy ilyen egy alkalommal fogjuk kísérni, és akkor meg lesz ez. És hogyha addig elkészítünk egy-két saját számot is, akkor még azt esetleg mellé eljátszunk. Úgyhogy amikor ez az alkalom így kitűzésre került, akkor tulajdonképpen még semmi nem volt, és így egyeztünk meg a Péteres, aki tegláhozott 10-12 szöveget, ezek későbbi URH-számok. Nekem nagyon tetszettek ezek a szöveg, azt hogy van, ezek bombaszövegek, és na jó, hogy erre csinálhatunk zenéket. Ez egy egyszeri alkalom lett volna, úgyhogy nem is volt a zenekarnak neve, az volt a koncepció, egy hogy Orgazmus a kékfényben. Ez ugye egyrészt abból tevődött össze, hogy mi anno Orgazmus együttes voltunk. Ekkor meg még nem voltunk együttes, tehát nem volt nevünk. És volt a kékfény című szám, amit a Péter írt, és ez lett mi voltunk az Orgazmus a fényben koncert, és ott volt, volt a Balaton, amit én akkor már láttam egyszer egy házi bulin, ők ott egy házi bulin játszottak, és a Péter ismerte őket, és akkor az volt az ötlete, hát nem mert volt nekünk egy ilyen egész kon, ú, estés koncert azt hiszem az első koncertem volt 10-12 számunk, hívjuk meg a Balatont is, akkor már legyen ez egy közös koncert. You mm know. -hmm. Boom, mm boom, -hmm. boom. Oh, mm -hmm. my mm -hmm. Allong pur, comme il a Allong pur, Balaton is volt, tehát egy Orgazmus a kékfényben Balaton közös koncert volt. Amire hát eljöttek elég sokan. Ebből a fiatal művészek klubja volt a helye ennek a hát én nem is tudom, minek hívjam ezt ennek a fiatal progresszív gondolkodóknak, értelmiségieknek, művészeknek. Ott volt hát én azt mondanám, hogy lehet, hogy az emlékeim csalnak be közel háromszáz ember. Nem csak ránk jöttek ezek az emberek, áltak a hozzátartozóiból is, az ott ápoltaknak, de végül egy ilyen teltházas, kulikgyulatéri kezdő helyzet volt, egy nagyon szép kora őszi napon, és játszottunk, és úgy tűnt, hogy nagyon jól átmegy, jó reagált a közönség, akik nyilván meg is lepődtek, hogy egy ilyen koncertet látnak, mert akkor tényleg nem voltak ilyen koncertek, és ez pontosan két héttel azután volt, hogy a bizottság először játszott amit én láttam, a, nem is tudom, hogy hívták volt az óbuda szigeten egy koncert, valamilyen bárányok, Fekete Bárányok, vagy mi a fene, ahol Beatrice, P-mobile, nem tudom, Hobo, nem tudom, ők játszottak, voltak a hivatalos rockzene, Fekete Bárányai, volt ez a kategória. Épp, egy... hogy tűrt. Hát ők voltak az épp, hogy tűrtek abban a... Igen. Hát mi pedig egy más eset voltunk már, ez ilyen rendőrségi szintű eset volt, tehát ez inkább ugye a Molnár -Gergék. itt, nem az volt a kérdés, hogy hogy reagál a lemezgyel, vagy lehet-e lemezünk, vagy nem. Tehát nem ennek a határán mozogtunk, hanem hogy, hogy reagál a rendőrség. Minden esetre az történt, hogy ennek a koncertnek a végén odajött egy ember, és azt mondta, hogy bemutatkozott Sági Istvánnak hívták, hogy ő a Kassák Klub igazgatója. Szeretné, hogyha ott is játszanánk két hét múlva. Így a Péterrel álltunk ott, miután Péter így egymásra néztünk, de nem volt kitalálva, hogy akkor most, és így tulajdonképpen egy visszaföltök és mondtuk, hogy jó. És akkor utána ültünk össze a Kecskeméti utcában, már nem tudom, hogy hívják azt a presszót, meg már biztos nem is úgy hívják, hogy akkor most mi legyen, és akkor lettünk zenekar, és az lett végül a neve, hogy URH. Tehát ez így alakod, És még egy hozzátartozik, hogy szeptember 13-a előtt körbe két héttel ismertem meg Müller Pétert, tehát ez a kihetetlen tempóba folytak ezek az események, és elképesztő intenzitással. Itt még egy idézetet mondanék, hogyha nem baj. 1981. február 15-én a törzsejüknek nevezhető Kassák klubban kisebb fajta fesztivált rendeztek, a Balaton, két kezdő punk banda. A pankráció és a neurotik, valamint a stár státuszba emelkedett URH részvételével, ha valamikor, akkor ezen az estén egyértelművé vált, egy új hullám készül felszíne törni, egy új underground mozgalom van kibontakozóban. Egy pár hónappal azután, hogy az URH megalkot, és mondom, még azt se nem el, hogy az url két héttel lépett felszor a bizottság ezen az említett koncerten, Óbunán. És akkor valahogy előkelt a vágtázó halott kémek, amiről kiderült, hogy az akkor már volt. Volt ugye a Balaton, Elég hamar, elég sok zenekar elkezdett hirtelen feltűnni. Ugye ez volt szeptemberben, amikor csináltuk az első koncertet, de már ott, mert utána rendszeresen játszottunk a kassákba, és akkor már voltak olyan koncertek, igen, hogy jöttek zenekarok, hogy ők szeretnének előttünk játszani. És lett a kontrollcsoporttól csoporttól elkezdve sok zenekar, úgyhogy ez hirtelen elindult valami. Az is volt, hogy a punknak az egyik ami miatt egyébként meg is tudta tisztítani az akkori rockzenét, hogy nem a hangszertudásról szólt, hanem valami fajta nyelvként, egyfajta életérzés, egyfajta világ kommunikációjára. Ez sok ember számára hirtelen akkor elérhetővé vált, hogy ő színpadra álljon. És akkor lettek is ilyen példák. Nyilván az is segített, hogy minket nem vittek el az első koncert után, bilincsbe, tehát ez valószínűleg adott egy ilyen bátorítást is a dolognak. Hát most nem csak minket nem, hanem akik ezt így kezdték. Megindult ez a dolog, és hirtelen lett egy csomó zenekar, amit aztán később úgy hívtak, hogy új hullám. <Szorítás> A kamerát, a város, minden pontján Piro dalo Hé, uh... civil hallgatók, ez itt a Walktogether raktügedr az FM98-on, Szigeti Marci vagyok és az elmúlt egy órában Mennyhárt Jenővel beszélgettem. A beszélgetés második felét a jövő héten pénteken ugyanígy 23 órakor fogjuk leadni, mindenkinek jó hetet kívánok és jó éjszakát! Walk Together Rock Together című műsort hallgattátok itt a Civil Rádión a 98-as Mega Várunk titeket a jövő héten is!